«Та ж Настана таке годзікало, зовсім язика на не, не тримає». «А в селі Тарабаньки вже скільки наговорили?» Тана знизу плечима. «Так, хто ж Тарабаньки?» Явдоха Грицючка навіть придумала колись, що я не татова, що, мабуть, москалиця або австріячка, бо у війну на світ появилась. Пам'ятаю, хоч була тоді мала зовсім, тато так сердився, так розпасіювався, убити її грозився, але вона сама скоро померла». А чого Грицючка так говорила? О, та я вдоха, така була Пройдоха, що й у болоті не замочиться. Міла царство її небесної ябеди не розпускати. Дурне то все. У батьків твоїх довго дітей не було. А потім ти взялася. А кругом голодних чужих чоловіків, як бульби в полі, война От і плентали язиками. Дана обнімає димку за плечі, пригортається, притуляється головою до її голови, чмокає у вухо. Ну розкажіть і нікому нікому, навіть півстолечка. Виймає з-під сорочки хлестика, цілує. От бачите, на хресті поклялась. Та не скажу я тобі ніць нового такого, щоб його село вже не знало і з язика на язик не перекидало. Але, хіба я знаю, все те саме, що село, якими вони були молодими, як знайшли одне одного. Ну, розкажіть, бабуню, ви ж мені як рідна. Розділ дев'ятий А чого їм було шукати єдне-ідного? Росли ще та й разом, дубенюки, мами твоєї знаця родина, на хуторі он там під лісом жили. Теперка на нему твоя дідка Хотинка з Андрієм і з двома меншими їхніми кремпаями. Хутора того війна не зачепила, то все таки зосталася на місці. А Ясницький, тата твого сім'я, по вуличному Ясниці, у селі, на самому його кінці, о тому, що від лісу, садибу мали. А вже ж, теперка вона не крайня, бо вже за нею цілих два рядки дворів. Після війни люди взялися далі хати ставити. От вулиця і вишнурувалась у поле, така рівненька, як бинда. Раніше у селі так не шнурували вулиць. Колись кожен шукав собі якусь місцину на горбочку чи коло річки чи під лісом, та й освоювався собі там. Зачинав свою господарку, обсаджував її садком. Там, де твій тато виріс, теперка дєдина твоя Степанида з дочкою і внуком. Бач, Богданцю, скіко там тої дороги від хутора до банюків до хати Ясницьких. На заячий скік? Ну, му, не на єден, а на три заячі скоки. Тож кажу, рослище та й разом». Бабуня твоя Ярина нарваною до роботи була і дівчат своїх крепко господаркою притісняла. Казала, земля лінюхів не любить. Хто волонається, тен де сенди, той з лидним і помре. А померти з лидним, то для неї було найстрашніше. Ще бувало, сонце не встане, а вона вже будить на стину і хотинку. То гуси пасти, то корови виганяти, то зілля нарвати, то бульбу сапати, то бульбу збирати. Їм би ще поспати, сни свої дівоцькі додивитися, а вони вже за роботою. Як дід твій улас в Америку подався, Ярина й зовсім на тій господарці глуз стеряла. Дуже вже хотіла доказати, що й без нього дасть усьому лад і в поважні люди виб'ється. Нех він там у своїй Америці знає, що вона і вдома не бідує. Грошики їй улас таки передавав і посилки присилав, бо ж не цурався. Ні неї самої, ні дочок, мой метикував собі на старість вернутись на свою землю. Але після тої царської війни, як щезник його вхопив, як весняна вода забрала, ні посилок, ні грошей, ні звісточки, хоч би коротенької. Чи помер, чи яка там же причина? Хто ж у ту Америку поїде взнавати? Дівчата американчині ніколи не лінувалися – що Ярина скаже, те й роблять, куди пішли, туди йдуть. Слосняні такі, нігди матері слова поперек не скажуть. Але ж у молодих своя природа, ти сама знаєш. І погуляти вельми хочеться, і поспівати, і на прадьонках посміятись, і з хлопцем постояти, пожартувати. А вони на хуторі, як на прив'язі. Омо, через той не пускала нігди дівчат своїх Ярина на гуляння, що не пасували вони єдна до єдної. Вельми не пасували. Настина, гаряча і шмитка, як вогонь. Невеличка, смаглява, чорноока, візігорна. Та на лиця приязна і на слово гостра. О, бачила б ти свою маму, як вона дівкою була. Ахотина, біда та й годі. Носа немає, і до балачки ніяка. Мовчить та й мовчить, як мовчаницько. Ну, куди такому німакові між люди йти? А як хотинка не піде, то й настини не годиться. Як же то так, щоб одна сестра гуляла, а друга, аж на рік старша, у хаті сидьма сиділа. Не годиться. Не заведено так у селі. Та й жалько Ярині свою старшеньку, і так доленькою обділеною. Коли Настина у Митра Ясницького залюбилася, не скажу, не знаю. Мовче, як малим гуси пасли, а мов же як підросли чи виросли, Хіба вона не казала тобі? Тож не така вже й тайна велика. А ти спробуй розпитати. Знаю тіку, що вельми крепко залюбилася. Вельми-вельми, аж не тямилась. Твій батько молодим дуже гарно співав і на сопілці грав.